5. fejezet, itt szerző megtekinti a lagadói nagy akadémiát, az akadémia részletes leírása. Majd kiderül, mivel foglalkoznak az akadémia tudósai. Felteszem, hogy olvasóim érdeklődve várják a nagy laputai egyetem részletes ismertetését. Ez az akadémia nem egy épületből áll, több ház sorakozik egymás mellé az utca két oldalán, melyet kiürítettek, és a tudósok részére berendeztek e célból. A felügyelő nagyon szívesen fogadott. Több napon keresztül látogattam az akadémiát. Mindegyik szobában egy vagy több tervkészítő lakik. Zámításom szerint legalább 500 szoba van az akadémián. Az első ember, akit láttam, igen sovány, magas férfi volt. Keze és arca feltűnően piszkos, hosszúhajú és szakálla kócosan lengett arca körül. Több helyen elperzselve teste és karjai. Ruhája, inge, bőre, szintén piszkos és tarka. Ez a tudós nyolc éve dolgozik egy találmányon, mely szerint az uborkánál ki lehet vonni a napsugarakat, eltenni fiolákba és légmentesen lezárni. Ez a napsugár pótolja majd a meleget, ha nyáron gyéren süt a nap. Kijelentette előttem hogy nyolc éven belül őfelsége felsége birodalmát megfelelő mennyiségű napfénnyel árasztja el. Csak azon panaszkodott, hogy kevés pénze van, és nagyon kér kölcsönözzek neki valamit, ha tehetem, mert az idén nagyon drága az uborka. Adtam neki pár hatost. jó gazdám ugyanis ellátott pénzzel, tudván, hogy az akadémián divatban van a kéregetés. A második szobába lépe már az ajtóból hőköltem vissza új rettenetes bűs csapot kifelén de a vezető betaszított, és még odasugott nekem. Meg ne sem a tudóst, mert nagyon érzékeny természetű, és így még az óromat sem mertem befogni. A szoba lakója az akadémia legidősebb tudósa volt. Arca és szakálla pergament sárga, kezei és ruhái csúnyasággal borítva. Hogy bemutattak, nagyon megörült, megölelt és megcsókolt, meg udvariasságot szívesen elengedtem volna. Ez a tudós, mióta az akadémián van, egy találmányon dolgozik, mely által az emberi őrülékből vissza lehet állítani az eredeti táplálékot. Csak szét kell bontani részeire, elválasztani a gyomorsavat a zepétől, kivonni belőle a bélnedveket, lepárálni a rosszogú váladékokat. Az akadémia minden héten teli hordó anyagot bocsát rendelkezésére, akkorát, mint egy hajótonna. Látta még másikat, aki lőporba jeget próbált elvegyíteni. Megmutatta hosszú értekezését, mely a tűzkovácsolás tárgyaja, semmit amit kifogadni ha pénze lesz hozzá. Egy másik embert is találtam, valóságos lángészt, aki az építészetet akarja átalakítani. Szerinte a házakat fölülről kell kezdeni építeni, mint a ma két értelmes bogár, a méh meg a pók. Volt aztán egy született vak, számos hasonló tanítvány körében. Ezek színeket kevertek festők részére, melyeket tapintással és szaglással különböztettek meg. Az én bajom volt, hogy abban az időben még tökéletlenek voltak mesterségökbe. Maga a tanár egészen elhibázta a dolgokat. Ezt a művészt nagyon becsüli és bátorítja az egész egyetem. Egy másik szobában sokat épültem egy tervelőn, aki azon mesterkedett, hogyan lehetne a földet disznókkal művelni, megtakarítva a barom és az arató szerszámok költségeit. Elmélete a következő. A televénybe nyolc hüvelyk mélységben, 6 hüvelyknyi távolságban makkot, mogyorót, datoját és más ízű ablakot kell elültetni, az e-félét nagyon szereti a disznó. Most ráhagytunk 600 vagy még több disznót a földre, mire ezek az állatok néhány nap alatt feltúrják a földet, hogy a csemegéhez jussanak, amivel kettő széltérünk el. A föld készen áll vetésre, és egyúttal a szükséges trágya is helyben van. Az eddigi kísérletek nem jól sikerültek. Sok volt a munka és költség, és a termés kicsiny. Kétségtelen azonban, hogy a találmánynak nagy a jövője. Másik szobába mentem. Falak és mennyezet csupa pókáló. Kicsinyös fény vezetett csak ki és be. Alig léptem be, már rám kiáltott a mester, nehogy eszembe jusson elszakítani valami szálat. Nagyon panaszkodott, hogy a bolond világ eddig sejemhernyóból kapta a sejmet, mikor íme ennyi házi bogarunk van, melyek sokkal finomabb szállat eresztenek, és a szövéshez és fonáshoz is jobban értenek. Továbbá megtakaríthatjuk a sejemfestést, ami nagyon valószínűnek tűnt. A mester mutatott nekem különféle színű legyeket. Ezekkel eteti pókjait, és biztosított, hogy a pókhálón megérzik annak a lédnek a színe, amit a pók kevett. Van neki mindenféle árnyalatból, meg aztán a legyek táplálékát is gondosan megválogatja: Gummiból és olajból és más enyves anyagokból, amitől szép, erős és tartós lesz a szál. Aztán volt egy csillagász, aki a torony szélkakasára napórát rendezett be, mely a föld és a nap mozgását a szelek esetleges változásával egyidejűen ábrázolja. Egy idő óta enyhe kólikáról panaszkodtam. Azért vezetőm egy nagy orvos szobájába tessékelt be, aki e betegség gyógyításában nagy hírre tett szert azzal, hogy a szervezetet ellenkező hatásoknak tette ki. Volt egy nagy fújtatója hosszú és vékony elefántcsomcsővel, amit nyolc hüvelykre betolta a végbélbe. Kijelentette, hogy ezzel úgy összetudja húzni a beleket, ahogy akarja. Ha a betegség nagyon makacs és heves volt, többször kihúzta a műszert, újból megtöltötte levegővel, közben hüvelykével fogta be a végbél nyílását. Ez négyszer vagy ötször ment így, mire állítása szerint az összegyűlt cél minden beteg anyagot a légbe röpít, mint a vízi szivattyú, és a beteg felgyógyul. Mindkét módszerét előttem próbálta ki egy kutyán. Az elsőnek nem volt eredménye. A másodiknál az állat majdnem megpukkadt, s egy nagyon undorító hasmenés látványába részesített bennünket. A kutya menten megdöglott, és mi magára hagytuk a tanárt, hogy ugyanazzal a módszerrel újra életre keltse. Eddig az egyetemnek egyik oldalát szemléltük meg csak, a másik oldalon az elméleti tudományok mesterei. Beszéljünk ezekről is, de előbb emlékezzünk meg egy kitűnő szeméről, akit maguk között az egyetemes művész néven tiszteltek. Ez elmondta nekünk, hogy immár harminc éve kizárólag az emberi élet megjavítását célozza minden gondolatával. Két nagy szobája volt, tele csodálatos ritkaságokkal, és ötven embere folytonos munkában. Egyesek levegőt sűrítettek száraz és anyagba. Kivonták a nitrogént és lepárolták a folyékony alkatrészeket. Mások márványt puhítottak, hogy vánkos legyen belőle. Mások ismét élőlovak patáját kővé nehogy útközben megsebesüljön. Maga a művész két nagy tervén dolgozott akkor. Az első szerint murvával kell bevetni a földet, mert e növénynek nagy a csírázó képessége. Erre vonatkozó kísérleteit csekély hozzáértésemmel nem ítélhettem meg. Másik terve szerint bizonyos gummi, ásvány és növényanyagok keveréke külsőleg alkalmazva megakadályozza a gyapjú növését fiatal bárányokon. Remélte, hogy bizonyos idő múlva az egész tartományban pőrén születnek a birkák. Most a tulajdonképpeni elméleti tudósok következtek. Az első tágas szobába fogadott, mint egy 40 tanítvány környezetében. Az üdvözlések után észrevette, hogy csodálkozva figyelek egy nagy keretet, mely csak nem az egész szobát széltébe és hosszába befogta. Talán csodálkozom, úgymond. Ezen a módszeren, mely a spekulatív tudományokat gyakorlati és mechanikai úton javítja. A világ csak hamar rájön majd, mit jelent ez a módszer. Hízeleg magának azzal, hogy nemesebb, nagyszerű gondolat meg nem született még ember agyában. Mindenki tudja, mi bonyolult, ritka folyamat az, melynek révén nagy művészetek létrejönnek, s mi fáradtságos a művészetek és tudományok megtanulása. Az ő módszere szerint megfelelő eljárással, a nem szellemi, hanem tisztán testi munkával a legtudatlanabb személy jutányosáron maga írhat bölcsészeti munkákat, verseket, politikai, jogi, matematikai és teológiai értekezéseket annélkül, hogy egy cikra tehetsége vagy műveltsége volna hozzá. Erre megmutatta a keretet, melynek szélén libasorban álltak a tanítványok. Ez a keret a szoba közepén állt és átmérője kitett húsz lábat. Felső lapján egyes fadarabok voltak kocka alapba, kisebbek meg nagyobbak. Vékony drótok kötötték össze az egész szerkezetet. Mindegyik kocka sarkai papírral betapasztva. E papírokon az állam nyelvének szavai állottak minden hajtogatásba, de rendszertelenül. A tanár felszólított ügyeljek, mert azonnal megindítja a gépet. Most a tanítványok vezényszóra megragadtak egy vasfogót, a keret szélén negyven volt ilyen, Egyet fordítottak rajta, mire a szavak berendezése egyszerre megváltozott. Erre 36 tanítvány leolvasta azokat a szavakat, mely a kereszt szélére kerültek, ahol négy vagy öt szó összekerült. Azt lediktálták a másik négy fiúnak, ezek aztán egy mondatba írták össze a szavakat. Háromszor vagy négyszer ismétlődött az egész. Minden fordulatban másképp állt a gép. A szavak új helyre kerültek, az szerint, amint a kocka papírlemezei felülről lefelé forogtak. Naponta 6 órán dolgoztak így a tanítványok, és a tanár több vaskos kötetet mutatott nekem, melyeket így egyes mozdulatokból állítottak össze, és melyekből a világ minden művészetek és tudományok gazdag anyagát merítheti. Véleménye szerint a találmányt legmagasabb tökére lehetne fejleszteni, ha az ország alapítvány tenne, s 500 ilyen gépet állítana felagadóba. A vállalkozókat kényszeríteni lehetne, hogy ecére megfelelő összeggel adózzanak. Kijelentette, hogy ez a találmány ifjúkora óta minden gondolatát elfoglalja. A keretet úgy rendezte be, hogy az egész szókincset fölöl lejje, nem feledkezve meg a viszonyzókról, melyek főneveket, igéket és névmásokat is összekötik. Hálámat fejeztem ki, és köszönetemet, hogy ilyen közlékenyen elmondott minden, s megígértem, ha valaha sorsom visszavett hazámba, hirdetni fogom nagyszerű találmányát mindenütt. Le is jegyeztem papírra a gép alakját és körvonalait. Megmondtam neki, hogy Európában a tudósok gyakran ellopják egymástól találmányaikat, amiből az a hasznuk, hogy vitázhatnak valamin. Kinek tulajdona a gondolat? De mindent megteszek, hogy ez esetben ne lehessen vitás kíja a felfedezés dicsősége. Most a nyelvtudósok iskolája következett. Egy szobában éppen három tanár értekezett arról, hogyan lehetne megjavítani az ország nyelvét. Az első terv szerint meg kellene rövidíteni a veszédet úgy, hogy a több tagú szókból egy tagút csináljuk. Ki kell hagyni az igéket és igekötőket, hiszen minden elképzelhető szó valójában főnév. A második tudós azt vitatta, hogy általában el kell hagyni a szavakat. Így sokat nyer a nyelv rövidségében, se módszer az egészségre is jó hatással lehet. Ő úgy gondolja, hogy hiszen mindenki mondott szónál a tüdő surlódás következtében lassan kopik, s így megrövidíti életünket. Ez szerint mit kell tehát tennünk? Azt kell tennünk, hogy miután a szavak a fogalmakat jelölik csak, minden ember hordjon magánál olyan tárgyakat, melyek bizonyos a társadalgásban előfordulható fogalmakat jelölnek. Ez a találmán nyilván elterjedt volna, ha a csőcselék, a nők és a tudatlan emberek nem fenyegettek volna lázadással, hogy nyelvük szabadságát veszélyeztetve látták. Hiszen tudják, hogy a csőcselék mindig esküdt volt a tudománynak. Sok tudós férfi azonban már most alkalmazza ezt a módszert, és mondani való tárgyakkal fejezi ki, amiben csak az a kényelmetlen, hogyha egy embernek sok mondani valója van, kénytelen egész zsákot cipelni a hátán, vagy két erős szolgát alkalmazni a célra. Gyakran tanulja voltam, hogy két tudós majdnem összerúgyott terhük súlya alatt. Úgy jártak az utcán, mint nálunk az ószeresek. Mikor összetalálkoztak, lerakták a batyut, keresgéltek benne, és így társalogtak egy órát. Aztán felsegítették egymás hátára a zsákot, és mentek tovább. Rövid beszélgetésekre a beszédrészeket zsebben hordhatja az embert, otthon meg egyáltalában nem jöhet zavarba. Éppen azért olyan szobákba, ahol az új beszédmód hívei összejöttek, mindenféle tárgyak hevertek szanaszét anyagul a műtársalgás művészetének. Ennek a nyelvnek egy másik nagy előnye abban állt, hogy különböző nemzetfiai megérthetik egymást. Nagykövetek és államférfiak számára képzelni se tudok jobban. Aztán a matematikai szakosztályt látogattuk meg. A tanítás menete nagyon meglepné az európai tudósokat. A tételt és a levelezést szépen ráírják egy vékony ostyára, agyvelőből kimond folyadék szolgált tintául. A tanítvány gyomorra lenyeli az ostyát, utána három napig csak kenyeret és vizet kap. Ha az ostyát megemészti, a tinta felszivárog az agyba, s magával viszi a tételt. Eleddig az eredmény nem volt kielégítő, Részint a mennyiség kevés volt, részint a vásott tanítványok, akik nagyon utálták ezt az orvoságot, rendszeresen ellopóztak a teremből és kiköpték az ostját. Arra se lehetett rábírni őket, hogy addig koplaljanak, míg az előírás kívánja.